А коли з прапором що-небудь трапиться, ти уявляєш собі самогубство для полку. Як ти взагалі можеш мені таке пропонувати? Не таке, а зовсім протилежне. Якщо вже на те пішло, то я згоден відповідальність за прапор взяти на себе. Дякую. Але поки ти будеш відповідати, мені як командиру вже голову знімуть. Я проти таких ефектів. Форсуємо, поширимось, підемо вперед, отоді дам команду. Не бійся, Багіра в нас не загубить, у чорта в зубах найде. Так на цей раз вони розійшлись, не знайшовши спільного рішення. Воронцов дружив з командиром полку, любив його за рішучість та чесність в бою, за гарячий темперамент. Воронцов щоразу був у захваті від свого таджика, коли той керував боєм. Це було справжнє мистецтво, впевнене, завжди винахідливе, точне. Але й слабостей запального академіка теж, безперечно, ніхто не знав краще за Воронцова. Проявом однієї з таких саміївських слабостей Воронцов вважав і цю прикру розмову, яка щойно відбулась між ним і його крутим хазяїном. Як можна в такий час тримати знаменщиків в обозі? Як може самі їв недооцінювати значення їхньої присутності там, в самому пеклі? Адже це, з його боку, короткозорість. І нічим ти його не проймеш, коли вже опреться на своєму. «Бувають моменти, коли він стає просто-таки нестерпним», — сердито подумав Воронцов і рушив у батальйони. Ішов густо заселеним лісом, важко й трохи сутулячись, як вічний вантажник, що повсякчас несе на плечах якусь невидиму ношу. До всього приглядався, все обмацвав своїми уважними сірими очима. Зупинявся біля десантних груп. Звично брав на пробу їхній настрій. Перед боєм Воронцов, здається, непокоївся більше, ніж під час самого бою. Зараз його приємно вражало, що в підрозділах панує загальне пожвавлення, звідусіль б'ють ті самоупевнені зухвалі вогники, які можна помітити перед наступом лише серед справді бувалих вояків. На галявині проти сонця бронебійники під рудою безвусого Єфрейтора розіклали і багаття, варять відшукано, хто знаде смолу. Єфрейтор, засукавши рукава, сидить верхи на перекинутому човні, смолить потріска днище. Нема непрохідних водних рубежів, доводить він товариші. Всі прохідні. Літній Крем'язень, теж весело, Скептична посмішка гуляє в нього під вусами. «А ти всі їх пробував?» «Дону пробував. Дніпра пив. Тису на форсував. Чого тобі ще треба, старий шкарбун?» Бронебійники дружно регочуть. Капітан Чумаченко, зібравши під деревом своїх командирів рот, розтлумачує їм бойове завдання найнебезпечніше на плацдармі пам'ятати про човни та весла, чує Воронцов глухий голос Чумаченка. Викинь їх з голови. Відомо, звичайно, що на початку бою ти відчуватимеш, як тобі і твоїм людям тісно, задушливо на п'ятаку. Річка весь час тягтиме тебе, притягуватиме назад. Тобі буде здаватись, чуєв тільки ти відірвишся від свого берега. Підеш у глиб, так тебе й відріжуть одразу, оточать, зімнуть. Не піддавайся цьому почуттю. Воно обманливе, несправдішнє. Сміливо відривайся від берега, заглиблюйся в ліс, виходь на оцю ось дамбу. Чумаченко тикає пальцем у карту, розстелену перед ним на землі тоді ти одразу відчуєш себе вільніше, розв'яжеш собі руки для маневру. Помітивши замполіта, офіцери схоплюються, обтрушуються. Сидіть, махає рукою Воронцов, сідаючи першим біля розгорнутої комбатової карти. Сьогодні з самого ранку Воронцов був на ногах. Розігнавши внизи всіх політпрацівників, Воронцов не міг на цьому заспокоїтись, і сам теж невтомно снував від підрозділу до підрозділу, виступаючи де треба з промовою. А в іншому місці, обмежуючись веселою реплікою, кинутою на ходу, а ще в іншому, брав когось за жабри не гірше, ніж самі його. Скрізь бачили в цей день його широкоплечу, сутуловату постать в хутряній офіцерській безрукавці. Майте на увазі, звернувся Воронцов до Чомаченкових командирів рот, коли вони обсіли його, шанобливо витягаючись навіть навситьки. Майте на увазі, товариші, що на плацдармі нам не минути зустрічі з танками. Попередьте про це своїх людей, щоб удар танків не приголомшив їх посеред бою. Проти нас стоїть бронетанкова есесівська дивізія «Щонрайх». Ба запитав один з молодих офіцерів. Бита, але мало. Зовсім погано бита. Нещодавно вона перекинута сюди з Західного фронту, з Люксембурга. Офіцери задумались. Чумаченко сердито дивився на свою чотириверстку, перетяту голубою стрічкою Морави. В цей час на замполіта, радісно хекаючи, Налетів комсорг полку Толя Домбровський. Листівки вже одержано. Як бути? Не знаєш, як? Негайно в підрозділи і читати вголос. У мінроті перший вихопив листівку з рук агітатора Маковей. Брекнувшись між товаришами, вихопився на човна, задзвенів. Вперед, замораву радянські богатарі. Ягідка, спершись на весло, жадібно слухав. Десанти в човни? Команду подали пошипки, а враження було таке, що пролунала вона громом. Нарешті. Весь лівий берег, який ще за хвилину перед тим здавався безлюдним, тепер ожив, заворушився. Темрява сповнилася майже невидимим, але виразно відчутним рухом численних людських постатей десанти в човни. Засвистівши по піску, човни стрілами влітали в воду. Затріщали темні чагарі, викидаючи з себе важкі заготовлені вдень плоти. Заплюскотіло навкруги, захлюпало. Бійці, брюхаючись по колінам в воді, на бігу вскакували в свої хистки судна, дужими ударами весел, відпихалися на глибоке. Грізними роями знялись серед пітьми ракети, запущені з протилежного берега. Брижова та широка течія річки на мить освітилася, Вкрита стільки, видно, ліворуч і праворуч плотами, човнами і човниками, що низько летіли від східного берега. Блиснули вздовж річки кулеметні спалахи. Наче прорвалися назустріч десантам сліпучі цівки розтопленого металу. Густо зацвьохкало навкруги, хвилі закипіли, мов нагрівшись одразу до сотні градусів. — Гребись, дужче! — хрипів черниж бійцям, не спускаючи очей з протилежного берега, спрямовуючи своїм веслом човна. — Гребись, гребись, гребись! Бійці мовчки греблись. Втягнувши голови в плечі, вивертали веслами гривасту хвилю. Ця річка вже перетворилася на лементуючий суцільний чорторий. Моторошно закричали поранені. Випереджаючи Черниша, пронеслася душогубка з полковими розвідниками. При зблизьку ракети Чернишу здрів зеленкувати напружене обличчя Козакова. Промигнув човен кулеметників – Ведучи вогонь на плаву, пригнувшись на плотах шалено гребла піхота. Гребись, брати, гребись. В кількох метрах від Черниша женуть свого важкого плота заїдині десантники. За спинами братів блаженків, обличчям до сходу, сидить, зіщулившись, просто волосий Маковей, похапцем висмикує обома руками червону нитку кабеля. Розпускаючи його за собою через річку, великими серйозними очима дивиться на свою роботу. Здається, що смиче він той червоний провід не з котка, почепленого на грудях, а з самих грудей, смиче як закривавлену живу нитку власного нерва. Клею черкнуло Чернешевого човна, тріска, відщепившись від борту, хуркнула поблизу. Вдарила артилерія з обох боків, ліс просвітився полум'ям наскрізь, затріщав, заготів. Пузаті німецькі міни зашуміли над головою, важко шубовснули в річку, і вона сколихнулась, здається, до самого дна. Черниш, відбиваючи геть, чиюсь перекинуту вибухом душогубку, виправляючи напрям свого човна. Люто гукав незнайомим потопаючим, щоб хапались за нього. Вони понависали довкола бортів, мовчки захлинаючись водою. Стало важче гребти. Мінометники щосили налягали на весла. Черниш уже не бачив нічого, крім протилежного берега, завихреного вогнем. Рвався до нього очима всією істотою. Ось уже незабаром, ось уже близько тільки ногою на землю Блиснуло Вибухнуло поруч Черниш інстинктивно пригнувся на дно човна Важкий водограй з шумом привалив його зверху Обдав гострою хвилою з голови до ніг Чув, як в юнке дно човна випорснуло з-під нього І все тіло внутрішньо потерпло Занурюючись в гідно податливу воду йдучи все вниз і не зустрічаючи опори. Несподівано торкнувся ногою дна. Занурений по шию озирнувся на свій десант. Всі є. Всі, всі, відгукнулись йому новаки напрочуд близькими, бажаними, рідними голосами. Лафет пішов на дно, сердито повідомив Ягідка і, не чекаючи наказу, зник під водою. За хвилину мокра голова його з'явилась над поверхнею. Хапнувши повітря, ягідка пірнув у друге. «Є — Є, — доповів він, вернаючи знову. Хтось із товаришів подав йому руку, допомагаючи перебороти протку течію. Опираючись її грудьми, бійці швидко вибродили за чернишем на берег. На цілі кілометри плацдарм, народжуючись, клекотів гарячою пальбою, розгойденим, як море, гамором наступу. Зловісні клубки шипучих ракет випліскувались над деревами все далі і далі. Ось нарешті вона, таємнича земля чужого берега. Я її ткавостаннє підняв ногу з води, з недовірою заніс її над берегом, як над величезною міною. Здавалось, ступить, і весь берег зараз вибухне під ним. Ступив, і нічого не сталося. Санітари та фельдшери вже метушилися в темряві, підбирали поранених. З лівого берега невпинно прибували нові хвилі десантників. Не пришвартовуючись, стрибали просто в воду назустріч плацдармові, бігли вперед, мокрі, гарячі, затискуючи гранати в руках. Сагайда не став витягувати плота за собою. Не треба йому плотів. Відступати звідси ніхто не збирається. Рішуче махнув рукою. Киньте його! За мною! Денис Блаженко, стоячи в воді по коліна, з силою відштовхнув із свого плота на безстрінь. Пливи до Чорного моря! Сапери наводили переправу. Поруч неї в кущах грав оркестр. Музиканти завзято дмухали в свої труби, вмиваючись потом, знемагаючи, як за важкою роботою. І це таки справді була робота. Вони знали, що поставлені тут генералом не ради того, щоб когось розважати, а з цілком практичною метою – допомагати саперам своїми маршами. Саме так дивились на оркестрантів і сапери. Їм уже з досвіду було відомо, що для них музичний взвод –